10. Я поїхав від Біянки на навзятій у Джорджа машині. Студебекарі з дерев'яними панелями, який бурчав, гарчав і верещав мотором скрізь, куди б не їхав. Я зупинився біля телефону автомату на невеликій відстані від дому і набрав номер Лінди Рендал. Телефон? Зв'якнув кілька разів, перш ніж тихий, похмурий контр Альто, відповів Бекіти? Це Лінда? Лінда Рендал? перепитав я. Угу. відповіла вона пухнастим оксамитовим голосом. Хто це? Мене звуть Гаррі Дрезден. Мені було цікаво, чи можна з вами поговорити? Який Гаррі? перепитала вона. Дрезден. Приватний детектив. Вона засміялася настільки насичено, що захотілося голим котитися по землі. Розслідуватимете мої приватності, містере Дрезден. Ви вже мені подобаєтесь. Я кашлянув. Так, от, місіс Рендал, міс, перебила вона, міс Рендл. Я вільна на цей момент. Міс Рендал, поправився я. Хотілося б задати вам кілька запитань про Дженніфер Стентон, якщо можна. На іншому кінці лінії почулась лише тиша. Я чув деякі звуки на задньому плані. Радіо, мабуть, і записаний голос, що говорив про білі зони і червоні зони, і завантаження, і розвантаження транспортних засобів. «Міс Рендл? «Ні», – сказала вона. «Це не витратить багато часу, і запевняю вас, що ви не є підозрюваною у цій справі. Просто прошу приділити мені кілька хвилин». «Ні», – сказала вона мені. «Я на роботі до кінця ночі. У мене немає на це часу». «Дженніфер Стентон була вашою подругою. Її вбили. Якщо є щось, що ви можете мені сказати, щоб допомогти...» Вона знову перебила мене. Немає, сказала вона. До побачення, містер Дрезден. Слухавка ніби вмерла. Я насупився на телефон, розчарований. І що? Це все? Я пройшов зустріч з Б'янкою і підготувався до можливих майбутніх неприємностей задарма? Ні, подумав я. Ні, біса. Б'янка сказала, що Лінда Рендел працювала водієм на когось. На Беккітів я припускав, ким би вони не були. Я впізнав голос у фоновому режимі, як записане повідомлення, яке відтворювалося за межами залів в аеропорту Охара. Тож вона в машині в аеропорті, можливо, чекає і буде забирати Беккітів, і це точно буде недовго. Не втрачаючи часу, я врубив у хрипого старого Студебекера передачу і поїхав до Охара. Набагато легше було відмазатись від когось по телефону, ніж особисто. В аеропорті декілька терміналів, і тому довелося довіритись удачі, щоб вона направила мене до потрібного, і ще більше довіритись, щоб дістатись туди, перш ніж міс Явільна Рендел не забрала роботодавців і поїхала. Ну, і ще трохи сподівань, що Студебекер доїде до Охара. Студебекер таки доїхав. А серед малої групи автівок побачив я сріблястого короткого лімузина, що простоював на стоянці. Інтер'єр затемнений, тому я не дуже добре бачив, що там всередині. Вечір п'ятниці, всі місця зайняті, ділові люди в своїх не менш ділових костюмах поверталися додому з далеких поїздок по країні. Автомобілі потихеньку їхали по напівкруглому спуску. Поліцейський у формі регулював дорожній рух, не даючи людям зробити якусь дурню, типу паркування посеред однієї зі смуг руху, щоб закинути речі в машину. Я загнав старого Студебекера на стоянку, посперечавшись за місце з Вольво, і виграв, керуючи старшим і важчим транспортним засобом і виказуючи більш суїцидальну поведінку потім простежив за срібним лімузином, коли виходив з машини, та й пройшов до ряду таксофонів, згодував одному з них четвертак і ще раз набрав номер, наданий б'янкою. Десь задзвонив телефон. У срібному лімузині хтось заворушився. "Беккіти, це Лінда». Промуркотіла вона. «Здравствуйте, Лінда», – сказав я. «Це знову Гаррі Дрезден». Я майже почув її усмішку. Зсередини машини замерахтіло світло, показався силует жіночого обличчя, потім помаранчеве сяйво запаленої сигарети. Я думала, що вже сказала про те, що не хочу з вами розмовляти, містер Дрезден. «Скажімо, мені подобаються дівчата, за якими треба побігати». Вона знову засміялась тим смачним сміхом, і я побачив рух її голови в затемненій машині, коли вона це робила. «З цієї миті за мною бігати не треба. Ще раз до побачення». Вона відключилась. Я посміхнувся, повісив слухавку, підійшов до лімузина і постукав у вікно. Вона з дзещанням опустилась, і жінка всередині, приблизно 25 років на вигляд, подивилась на мене, вигнувши брову. Гарні очі, кольору дощових хмар... Трохи забагато тіней і блискуча червона помада на повних губах. Шатенове волосся зібрано в тугу косу, яка робила її щоки загостреними, суворими, а деякі пасма звисали близько до очей в зухвалому безладді. Погляд хижий, суворий, проникний, одягнена в білосніжну сорочку, сірі слакси і тримала в руці запалену цигарку. Дим згорнувся навколо мого носа, і я видихнув, щоб відштовхнути його. Вона оглянула мене згори і донизу, відверто оцінюючи. «Нічого не кажіть. Ви Гаррі Дрезден. Мені дуже потрібно поговорити, міс Рендал. Це не займе багато часу». Вона оглянула на годинник, потім на двері терміналу і повернулась до мене. «Ну що ж, я загнана в кут, чи не так?» «Здаюся на вашу милість». Її губи глузливо піджалися, вона затягнулася цигаркою. «Мені подобаються чоловіки, які так просто не зупиняються». Я прокашлявся. «Жінка-то вона приваблива, але це якась неправильна краса. Ще в ній було щось, що діяло на мене». Те, як вона тримала голову або формувала слова, які обходили мозок, і йшли прямо до гормонів. Краще одразу підійти до суті, щоб мінімізувати шанси показатися ідіотом. Як добре ви знали Дженніфер Стентон? Вона подивилась на мене крізь довгі вії, до інтимного. <кхем> ви, <кхем> цей, працювали з нею на б'янку? Лінда видихнула більше диму. На це прискіпливе маленьке стерво. Так, я працювала з Джен. І деякий час ми навіть були сусідами по кімнаті. І ділила ліжко. Вона витягнула губи на останньому слові, вимовляючи його з невеликим тремтінням, яке перетворилося на злий таємний сміх. «Знали, Томі, — Знали, то мітома? запитав я. — О, звісно, він фантастичний в ліжку. Вона опустила очі і вмостилася на сидінні машини, опустивши одну руку. І це змушувало задуматися, куди вона поділася. Він був постійним клієнтом. Десь двічі на місяць ми з Джен ходили до нього, влаштовували невелику вечірку. Вона нахилилась до мене. Він робив такі речі, які перетворювали жінку на справжню тварину Гаррі Дрезден. Розумієте, про що я? Гарчання і завивання, і спека. Вона зводила з розуму. Цей голос здатний надихнути вас на такі сни, які б хотілося пам'ятати вранці. Вираз її обличчя обіцяв показати мені речі, про які не варто розповідати, якщо я дам їй шанс. Справа, Гаррі, подумай про справу. Іноді я дуже ненавиджу свою роботу. Коли ви в з нею розмовляли? Вона ще раз затягнулася, і на цей раз я побачив невелике тремтіння пальців, а руку вона швидко сховала. Ну, не досить швидко. Вона нервувала і нервувала аж до тремтіння. Тож тепер я бачив, чим саме вона займається вона одягнула маску дикої кішки. Зверталась скоріш до моїх інстинктів замість мозку і намагалась відволікти мене цим, щоб утримати від можливих відповідей. Я не нелюд. Я можу відволіктись на гарне обличчя або тіло, як і будь-який інший молодий чоловік. І Лінда Рендол до Біса добре грала цю роль. Але ніхто не любить, коли його виставляють дурним. Так от, міс секс-богиня, що ж ти приховуєш? Я кашлянув і тихо запитав. «Коли ви востаннє розмовляли з Дженніфер Стентон, міс Рендл?» Вона звузила очі. Вона не була тупою, скільки б не прикидалась, і бачила, як я читав її, бачив крізь всі удавання. Флірт зник. «Ти коп?» – запитала вона. Я похитав головою. «Слово скаута, що ні. Просто намагаюся з'ясувати, що з нею сталося». До біса, тихо сказала вона, викинула недопалок на бетон і видихнула повний рот диму. Дивись, якщо я тобі розповідаю дещо і бачу поліцейського неподалік, то ми не знайомі. Зрозуміло? Я кивнув головою. Я розмовляла з Джен у середу ввечері, вона зателефонувала мені. Це був день народження Томмі. Вона хотіла знову зібратися разом. Вона посміхнулася. Таке собі возз'єднання. Я озирнувся і нахилився ближче до неї. «Ти поїхала?» Її очі бігали. Нервові, як кішка, яка опинилась замкненою в маленькій кімнаті. «Ні», – сказала вона. «Довелося працювати. Я хотіла, але...» Вона щось незвичне говорила. Все, що могло дати підозру, що їй загрожує небезпека. Вона знову похитала головою. «Ні, нічого. Деякий час ми мало спілкувались. Я майже не бачила її після того, як пішла з Оксамитової кімнати». Я насупився. «Знаєш, чим вона займалась? З чим вона могла бути пов'язана? Що могло завдати їй шкоди?» Вона похитала головою. «Ні, нічого подібного. Це не її стиль. Вона була мила». Багато дівчат стають схожими, стають жадібними, містер Дрезден. Але це ніколи не торкалося її по-справжньому. Вона змушувала людей якось краще себе відчувати. Вона відвела погляд. Я ніколи не могла так. Все, що я робила, це розслабляла їх. Ти нічого не можеш мені сказати? Нічого в голову не приходить? Вона стиснула зуби і похитала головою. Похитала головою і цим збрехала мені. Я був у цьому просто впевнений. Вона закрилася, сховалась. І якщо їй справді нічого сказати, вона не намагалася б віддалитися від мене. Вона повинна щось знати, якщо тільки не замовкла тому, що я пройшовся по всіх її почуттях, як це було з б'янкою. У будь-якому випадку вона більше нічого не скаже. Я стиснув кулак, розчарований. Якщо Лінда Рендал не дасть мені ніякої інформації, значить це глухий кут. І я проїхався по всіх почуттях ще однієї жінки. Другої за одну ніч. Ти сьогодні в ударі, Дрезден, навіть якщо одна з жінок не зовсім людина. Чому? Слова вислизнули, перш ніж я подумав про них. Навіщо працювати повією? Вона знову подивилась на мене і посміхнулася. Я побачив, як у ній щось змінилось, випускаючи ту тваринну привабливість, яку я вже бачив у перші хвилини зустрічі. І це не приховувало самозахоплення в її очах. Я відвів погляд швидше, ніж побачу більше, і з відчуттям, що я не хочу бачити душу Лінди Ренделл. Тому що це те, що мені потрібно, містер Дрезден. Для деяких людей це наркотики, алкоголь, для мене оргазми, секс, пристрасть. Просто ще один наркоман. Місто їх повне. Вона відвела погляд у бік. Найкраща штука після кохання. І саме це тримає мене на роботі. Вибачте. Вона відчинила двері. Я зробив швидкий крок назад і відступив коли вона підійшла до задньої частини лімузина. Її довгі ноги зробили широкі кроки, і вона відкрила багажник. Пара в окулярах, одягнена в стильний сірий діловий одяг, вийшла з терміналу і підійшла до лімузина. Вони виглядали професіоналами, які мають кар'єру і не мають дітей, з достатньою кількістю грошей і часу, щоб витрачатись на те, щоб виглядати добре. Ця родина ніби жила у тренажерному залі. Він ніс через плече спортивну сумку і маленьку валізу в одній руці, а вона лише кейс. Вони не мали при собі ніяких прикрас, навіть годинників або обручок. Дивно. Чоловік засунув сумки в багажник лімузина і перевів погляд з Лінди до мене. Лінда ж уникала його очей. Він намагався говорити досить тихо, щоб не бути почутим, але у мене хороший слух. Хто це? запитав він. Голос його мав напружену ноту. Просто друг містера Беккіт, приятель, з яким я бачу сіноді, відповіла вона. Ще одна брехня. Цікаво. Я подивився через лімузин на жінку, мабуть, місіс Беккіт. Вона розглядала мене зі спокійним обличчям, абсолютно позбавленим емоцій. Це було трохи моторошно. Вона мала той вигляд, який показують у фільмах на обличчях в'язнів, звільнених з німецьких таборів наприкінці Другої світової війни. Порожній, зацепенівший, мертвий, але мертвий так, ніби людина не знає, що померла. Лінда відчинила задні двері і впустила містера і місіс Беккіт в машину. Місіс Бекіт мимохідь поклала руку Наталію Лінди. Жест занадто інтимний і присвійний для найманої працівниці. Я побачив, як Лінда затремтіла, а потім зачинила двері. Вона обійшла навколо машини і повернулась до мене. Забирайся, тихо сказала вона. Я не хочу неприємностей з босом. Я потягнувся до її руки схопив і притримав між обома своїми, як міг би старий коханець, як я припускав, і цим рухом притиснув візитну картку між нашими долонями. «Моя візитка! Якщо згадаєш щось, зателефонуй, гаразд!» Вона відвернулася від мене, не відповівши, але папірець зник в кишені, перш ніж вона сіла в лімузин. Мертві очі місіс Беккіт дивилися на мене крізь бічне вікно, коли лімузин їхав повз мене. Настала моя черга затремтіти, Як я вже сказав, моторошно. Я заїхав в аеропорт. Монітори, що відображали час прильоту, мерехтіли, коли я проходив повз. Я зайшов в одне з кафе всередині, сів і замовив чашку кави. За це довелося заплатити копійками. Більша частина грошей пішла на погашення орендної плати минулого місяця і на любовне зілля, на яке мене вмовив Боб. Гроші. Мені потрібно було взятися за роботу над справою Моніки Селс і знайти її чоловіка. Не хотілося вибратися з цього лайна з білою радою лише для того, щоб втратити офіс і квартиру через неспроможність сплатити рахунки. Я пив каву і намагався систематизувати думки. Отож, дві справи, які мене хвилювали. Найважливіше – це з'ясування того, хто вбив Томмі Тома і Дженніфер Стентон. І не тільки тому, що треба зловити вбивцю до того, як з'являться ще якісь трупи, але й тому, що якщо цього не зробити, Біла Рада, ймовірно, скористається нагодою, щоб мене гепнути. І, вистежуючи вбивць, і уникаючи караючих загонів, доведеться виконати певну роботу для того, хто заплатить. Сьогоднішня екскурсія не те, за що можна стягнути плату з Мерфі. Вона, скоріш, пройдеться мені по сраці паском, якщо дізнається, що я бігаю, ставлю запитання і тикаю носом куди не слід. Що ж, якщо я хочу грошей від поліції Чикаго, доведеться витратити час на дослідження, яке хотіла Мерфі. Чорна магія яка в теорії могла мене кокнути. Або можна попрацювати над справою зниклого чоловіка Моніки Селс. Здавалось мені, що справа ця вже майже розплутана, але не завадило б до неї додати трохи конкретики. Можна над цим попрацювати і зафіксувати, скільки годин на це витрачено. Можливо, навіть додати ще кілька. Це припало мені до душі набагато більше, ніж спроба відпрацювати чорну магію. Отже, можна попрацювати з інформацією тут тут Тієї ночі піцу доставили додому на озеро Провіденс. Час поговорити з кур'єром. Я вийшов з кафе, пройшов до таксофону і набрав оператора. Біля озера Провіденс було лише одне місце, що доставляло піцу. Я дізнався номер і набрав їх. «Піцейкспрес!» – сказав хтось із набитим ротом. «Що бажаєте сьогодні ввечері?» «Здоровенько!» – сказав я. «Цікавлюсь, чи зможете ви мені допомогти? Я шукаю водія, який у середу ввечері виніс замовлення на адресу...» Я сказав йому адресу і запитав, чи можна поговорити з водієм. «Ще один!» – перхнув він. «Звичайно, не слухавку, Джек щойно приїхав з доставки». Голос на іншому кінці лінії гукнув до когось, і через хвилину високий баритон юнака залунав мені у вухо. «А, алло?» «Здравствуйте», – відповів я. «Ви водій, який віз під судо?» «Дивіться», – почувся роздратований і нервовий голос. «Я сказав вже, що мені шкода. Таке більше не повториться». — Я трохи збився з пантелику. — Що не повториться? — Ісусе! — сказав він, і почулось, як він йде по кімнаті з великою кількістю музики і гучних розмов на задньому плані. А потім фоновий шум обірвався, ніби він зайшов в інше приміщення і зачинив за собою двері. — Слухайте! — сказав він, наполовину скиглячи. Я пообіцяв що не збираюсь нікому нічого говорити. Я тільки глянув. Не можна звинувачувати мене, правда? Ніхто не вийшов до дверей. А що мені було робити?» Його голос запнувся посередині речення. «Ну, це була пекельна вечірка, але, господи, ваша ж справа, як розважатись, вірно?» От від хлопця захотілося дізнатися більше. «Що, власне, ти бачив, Джек?» – спитав я. — Нічого, — запевнив він голосом все більш нервовим. Він трохи розсміявся і спробував пожартувати. — Ну, там були речі, які привертали увагу більше, ніж обличчя. Ну, тобто, я маю на увазі мені наплювати на те, що ви робите у власному будинку, або ваші друзі, або там хто завгодно. Ви про мене не турбуйтесь, ніколи нічого нікому не скажу. Наступного разу просто залишу піцу на ганку, добре? Друзі, моножина, цікаво, малий жахливо нервував. Він, мабуть, привернув тоді до себе увагу, але я ніби під свідомістю відчував, що він говорить не все. Що ще? спитав я спокійно і нейтрально, бачив щось інше. Якщо так, то що саме? Нічого, що мене стосується. Сказав він миттєво. Та нічого! Дивіться, я повинен покласти слухавку. Ми тримаємо цю для замовлень. Це вечір п'ятниці. Ми зайняті, як чорт знає хто». «Що?» Сказав я, розділяючи слова, щоб додати їм гостроти. «Саме!» «Ах, лейно. Зітхнув він тримтячи голосом. «Дивіться, я не був з цим хлопцем!» Нічого про нього не знаю і не сказав йому, що у вас там оргія. Чесно? Ісусе, містере, я не хочу собі проблем. Віктор Селс, здається, має справді гарне уявлення про те, як треба проводити вечірки і як лякати підлітків. Ще одне питання, і я відстану. Сказав я. Кого ти бачив? Ану, розказуй. Хатки маю, я його не знаю і не хочу знати. Якийсь чувак з фотоапаратом, от і все. Я обійшов задню частину будинку, щоб спробувати відкрити задні двері. Встав на ваш ганок і просто заглянув всередину. Заглянув і відвів очі. А він був там, весь у чорному, з камерою, фотографував. Він замовк, бо хтось постукав у двері, які він зачинив раніше. «О, Боже, мені треба йти, містере. Я вас не знаю і нічого взагалі не знаю». А потім я почув тупіт ніг, і він кинув телефон. Я повісив слухавку і поїхав повернути машину Джорджеві, та по дорозі обдумати деталі, які щойно дізнався. Хтось ще дзвонив до піци-експрес, вочевидь якраз перед тим, як я набрав номер. «Хтось ще!» – розпитував хлопака кур'єра. «Хто?» «Ну, Віктор Селс, звичайно». Він слідкував за людьми, які могли б мати інформацію про нього, його можливу присутність в будинку на озері. Віктор Селс, який тієї ночі з кимось там зустрічався. Можливо, він або хтось із його гостей напився та замовив піцу, і тепер Віктор намагався замести сліди. Це означало, що Віктор знає, що його хтось шукає. Чорт забирай! Виходить, він був у будинку, коли я приїхав туди вчора увечері. Це робило все набагато цікавішим. Зниклий чоловік, який не хоче, щоб його знайшли, може бути небезпечним, якщо хтось прийде підглядати за ним. А фотограф? Хто ховається за вікнами і робить кадри? Я порився в кишенях куртки і намацав круглий контейнер з-під плівки. Це пояснювало, звідки він взявся. Але навіщо комусь фотографувати Віктора та його друзів у будинку? Можливо, тому що Моніка найняла когось іншого, якогось детектива, і не сказала мені. А може просто сусід-збочинець полював на брудні знімки? Ніяких нормальних здогадок. Лише більше загадок. Я повернувся до машини, і по дорозі назад мало не вбив двигун. В той же час підрахував рахунок за вечір. Загадки багато? «Гаррі, нуль. Моє розслідування щодо Моніки Селц виявило, що один чоловік влаштовував дикі вечірки у своєму заміському будинку після втрати роботи і ретельно занепокоївся тим, щоб його не знайшли. Ймовірно, запущений випадок чоловічого клімаксу. Моніка, здавалося, не була такою жінкою, яка б сприйняла такі результати з доброю благодаттю». Скоріше заплющить очі і назве мене брехуном, якщо я скажу їй правду. Але принаймні справа заслуговувала на те, щоб розглянути її трохи краще. Можна ще кілька годин посидіти над нею і, можливо, заробити на цьому ще трохи грошей, перш ніж я віддам рахунок. Проте все одно нічого реально невідомо. Розмова з Бянкою перетворилась у глухий кут Лінди Рендал. Все, що у мене є, це більше питань до міс Рендал, а вона так само недосяжна, як банк у неділю. У мене нічого немає достатньо вагомого, щоб надати Мерфі і таким чином дозволити займатися цією справою самостійно. Чорт. Зрештою, схоже, доведеться все ж провести ці експерименти. Можливо, це виявить щось корисне, якусь підказку, яка допоможе привести мене і поліцію до вбивці». Ну, а ще, можливо, в процесі дракон порве мою сраку, коли буде з неї вилітати. Але все ж, доведеться спробувати. Тому я вийшов з машини, щоб зайти в квартиру і приступити до роботи. Він чекав мене за сміттєвими баками, які стояли поруч зі сходами вниз до вхідних дверей. Бейсбольна бита, якою замахнулись на мене, приклалася до мого вуха і кинула на кінець сходів майже непритомною купою. Я чув його кроки, але не міг поворухнутися, коли чоловік спустився до мене. І от тепер все здалося логічним. Нічим іншим цей день закінчитися не міг. Я відчув його ногу на задній частині шиї, відчув, як підіймається бейсбольна бита, а потім свист зверху і до мого черепа, з його майбутньою тріщиною від удару. От тільки бита пролетіла мою нерухому голову, і замість неї вдарилася в бетон поруч із моїм обличчям, біля очей. «Слухай, Дрездене!» – сказав нападник. Голос у нього був грубий, низький, цілеспрямовано-хрипкий. «У тебе трясся який довгий ніс. Перестань пхати його туди, куди не треба. І ще твій вбіса роззявистий рот. Перестань розмовляти з людьми». «З якими не потрібно розмовляти? Або я стулю оцю твою пельку?» Він дочекався мелодраматично відповідного моменту, а потім додав. «Не завжди!» Звуки кроків відступили вгору по сходах і зникли. Я просто деякий час лежав там, спостерігаючи за зірками перед очима, звідкись з'явився містер напевно збентежений шумом мого стогону, і почав облизувати мій ніс. Зрештою рухливість повернулась, і я якось сів. Голова паморучилась і болів живіт. Містер потерся об мене, ніби відчув, що щось не так, муркочучи низьким гуркотом. Мені вдалося простояти досить довго, щоб відімкнути двері своєї квартири, впустити містера, зайти самому і замкнути їх. Потім кілька кроків в темряві до шкіряного крісла, і я сів із шумним видихом. Сидів я нерухомо, поки обертання голови не сповільнилося настільки, щоб дозволити мені відкрити очі, а стукіт у скронях не заспокоївся. Голова гуділа. Здавалось, що хтось навмисне б'є по голові бейсбольною битою, вибиваючи у черепі усілякі ритми, які не сприяли веденню хоч якоїсь розумової діяльності. Цей хтось явно будував для Гаррі Дрездена дорогу для потойбічної подорожі. І я відкинув одразу всі такі думки. «Так, ти там не якийсь кролик-боягус, Дрезден?» Я нагадав собі суворо. «Ти – чарівник старої школи, чародій найбільшого калібру». «Ти не будеш лякатися якогось довбодятла з бейсбольною битою, тому що він так сказав». Приголомшений звуком власного голосу, а може і панічним усвідомленням того, що я почав розмовляти саме з собою, я встав і розпалив вогонь у каміні, а потім нестямно пройшовся туди-сюди перед ним, намагаючись продумати та опрацювати деталі. «Мої нічні візити змусили когось нервувати?» Так, а у кого були підстави погрожувати мені? І від пошуку чого вони намагались мене утримати? І головне, що мені з цим робити? Так, можливо, хтось бачив, як я розмовляв з Ліндою Рендал. Або, швидше за все, хтось бачив, як я приїздив до Б'янки і ставив запитання. Блакитний жук, можливо, і не найпримітніший, але його важко переплутати з іншою машиною. «У кого є причини за мною слідкувати?» «Так, хіба джентльмен Джонні Марконе не переслідував мене, щоб поговорити?» «Та застерігти від справи вбивства Томі Тома?» «Так, можливо, це таке нагадування від босса до щістки. Маркони виглядав як мафіозі. Я хитнувся до своєї кухоньки, зробив відвар з тисану від головного болю, а потім додав туди трохи аспірину». Рослинні засоби – це добре і корисно, але я не люблю ризикувати. За тим самим принципом я дістав з шухляди Сміт Енвесон Чіф Спешл 38-го калібру, витягнув його з тканинного мішечку і переконався, що він заряджений. Потім запхнув револьвер в кишеню куртки. Чаклунство – це, звичайно, круто, але важко знаважати пістолет, якщо він краще відлякує чоловіків із бейсбольними битами». І я впевнений, що не збираюсь крутитися біля Джонні Марконе, дозволяючи давати собі копняки і даючи зрозуміти, що можна витерти об мене ноги, коли йому захочеться. Ні в пеклі, ні на землі. Голова гуділа, руки тремтіли, але я спустився по драбині в лабораторію і почав з'ясовувати, як вирвати чиєсь серце з грудей з 50 миль. І хто там сказав, що я не знаю, як розважитись у п'ятницю ввечері?